Я і сам звернувся до мене, господар, я і сам невдоволений твоєю поведінкою, муре. Пора тобі знов стати порядним, розважним котом, знов здобути собі добру славу, не таку, як ти, видно, тепер маєш. Якби ти був здатний мене зрозуміти, то я б тобі порадив бути завжди тихим, привітним. І все, що тобі хочеться робити, без зайвого галасу. Бо саме так найлегше здобути добру славу. Для прикладу, змалюю тобі двох людей. Один із них щодня тихенько сідає собі сам у куток і п'є вино чарку за чаркою доти, доки зовсім уп'ється але за довгий час він так добре навчився приховувати своє пияцтво, що ніхто про нього й гадки не має. Другий, навпаки, лише подеколи випиває чарку в товаристві веселих, щирих приятелів, але вино розв'язує йому язика, він веселішеє, багато палко говорить, але не порушує ні добрих звичаїв ні правил пристойності, і саме його світ називає гірким п'яницею, а той потаємний пияк має славу тихої, поміркованої людини. Ох, муре, мій добрий коте, якби ти знав, як воно діється в житті, то зрозумів би, що філістерові, який вічно ховається в мушлю, ведеться найкраще. Та як ти можеш знати, що таке філістер, хоч і серед твого роду їх, мабуть, також вистачає? На цих словах, господаря, я не втримався і радісно запирхав та замурчав. Так мені приємно було усвідомлювати, що завдяки науці відважного муція і своєму власному досвідові я чудово пізнав котячий рід. Ох, муре, засміявся господар, ох, коте, я вже ладен повірити, що ти розумієш мене. І професор має рацію, відкривши в тобі якийсь особливий глузд і злякавшись тебе, як свого суперника в царині естетики. На підтвердження того, що це правда, я дзвінко мелодійно нявкнув і без дальших церемоній стрибнув господарові на коліна. Я не подумав, що господар саме вдяг свій святковий халат із жовтого у великих квітках шовку, і, певна річ, забруднив його. «Джусь!» – сердито крикнув господар, і так рвучко скинув мене додолу, що я перевернувся і, злякано прищуливши вуха і заплющивши очі, Муринишк на підлозі. Але хвала моєму Господреві за його добре чуле серце. «У нічого, Муре», – ласкаво сказав він. «Нічого, мій коте. Невелика біда. Я знаю, твої наміри були добрі, ти хотів показати мені свою прихильність, але зробив це незграбно. А в таких випадках помічаєш наслідки, а не наміри». «Ну, ходи сюди, малий попилюху, я тебе вичищу, і ти знов матимеш вигляд пристойного кота». Сказавши так, господар скинув халат, узяв мене на руки і не полінувався добре вичистити мені хутром якоюсь сіткою, а тоді ще маленьким гребінцем розчесати його так, що воно аж заблищало». Коли туалет був закінчений, і я пройшовся повз дзеркало, то сам здивувався, що так раптово став зовсім іншим котом. Я не втримався і задоволено замурчав сам до себе, таким гарним собі видався. Не буду заперечувати, що тієї хвилини в моїй душі з'явився великий сумнів, Щодо пристойності й користі буршівського клубу. А моя втеча в грубу здалася мені справжнім варварством, яке я сам собі міг пояснити лише своєрідним здичавінням. Тож мені навіть не треба було застереження господаря, який сказав тільки ж гляди мені, не лазь більше грубу. Наступної ночі. Мені вчулося, що в двері хтось тихо пошкрябав і боязко нявкнув. Голос був дуже знайомий. Я підкрався до дверей і спитав, хто там такий. Мені відповів, тепер я впізнав його, наш відважний староста Пуф. — Це я, любий брате Муре, я приніс тобі дуже сумну звістку. О небо. Що?